Спецпроєкт Українського радіо «Авторські читання» Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Уперед день зимових свят хочеться хоча б на деякий час повернутися в дитинство. А для створення відповідної чарівної атмосфери слід звернутися до казок. Або ж до романтичних романів фентезі, наприклад, творчості Наталки Шевченко. Письменниця народилася у Києві, має диплом з відзнакою за спеціальністю книгознавства. Писати почала з 14 років, спершу – вірші. Згодом перейшла до малої прози і лише 2000 року наважилася спробувати свої сили в жанрі роману. Стрінки роману «Містичний вальс» читає авторка Наталка Шевченко. Слухаймо. Наталя Шевченко, роман «Містичний вальс». Бу-бу-бу-бу-бу. Нав'язливе бурмотіння генерального директора, президента і голови Ради правління відкритого акціонерного товариства «Київлікпрепарат» Василя Петровича Стояна заколисовало не гірше рісного дощіку за вікном. Стояв грудень, але погода забула зазирнути в календар і подарувала зливу замість білого сніжку. Усі присутні на нарадах молоді люди в ділових костюмах – із однаковими, фальшиво зосередженими виразами облич куняли. Хто відкрито, користуючись тим, що знаходиться не в полі, далеко нея струбинного зору керівника. Хто потай, підкреслено уважно схиливши голову над паперами. Чергова безглузда ідея директора долітала до підлеглих, мов крізь шар вати метр товщиною. Сонне царство сколихнулося лише тоді, коли вхідні двері розчахнулися і в кімнату для нарад влетіла струнка висока молода жінка, однією рукою чіпляючи кліпса зі штучних перлів на ліве вухо, другою зачиняючи за собою двері і закриваючи мобільний телефон підборіддям. Василь Петрович пожвавішав, з надією спрямувавши водянистий блакитний погляд на новоприбулу. «Вибачте, я запізнилась. Без жодних ознак ніяковості, які б вказували на те, що вона дійсно перепрошує, випалила дівчина. Плюхнувшись на послужливо, відсунутий їй одним із хлопців стілець. Як завжди, буркнув молодий чоловік у смугаському костюмі, що сидів напроти, викрививши свого і так схожого на рота в іронічній гримасі. Дівчина кинула на нього глузливий погляд і її хидно зауважила». «Гарний костюм, Грицю. Ти в ньому схожий на зебру, засуджену до страти». По кімнаті прокотився смішок, а поривча пані звела ясні сірі очі на керівника в очікуванні вироку. «Нічого страшного», – поблажливо озвався Василь Петрович, розпливаючись у посмішці. «Я саме закінчую вступ». «То це був лише вступ?» – і звідчаєм простогнав хтось. Дівчина оперлась під боріддям на сплетені руки. Отже, найцікавіше ще попереду. Клята підлобузниця, зронив той самий смугастий молодий чоловік. Жінка приділила йому ще трохи своєї уваги. Якісь проблеми Грицьку? Григорій з зробився Буряковим. Ото вже дали батьки ім'ячко, і ворогу не побажаєш. Ні, повний варіант ще куди не йшло. Звучить пристойно, без грайливості. Та ось скорочення від нього. Пистливі форми, хай їм грець, гриша, грицю, жах та й годі. І аби хоч якось до пектицій сірокій виразці, Григорій бовкнув. Ніяких свято, геть ніяких. На обличчі дівчини промайнула тінь, легенька, мов хмаринка літнього дня. І відразу ж зникла, розчинилась у показній безтурботності. Усі знали, що вона терпіти не може, коли її називають святою. Саме так, через Є. Тому ця смугаста амеба і вирішила дошколити їй таким чином. Та бог з ним, звертати на оте нещастя увагу, тільки себе не поважати. Хоча ніде правди діти, вона таки спізнилася. На бойові 15, як завжди. Звичка спізнюватись скрізь і всюди, саме на цей проміжок часу, допікала Світлані чи не більше, ніж тим людям, які стикалися з нею в процесі спілкування. Зранку Світлана взагалі пересувалась винятково галопом, як бойова конячка. І при цьому на її шкірі ніколи не виступало і краплини поту. Було це в літню спеку чи в зимові холоди. Дехто з цього приводу казав залізна, дехто змія. Але всі сходились на тому, що Лана – холоднокровне створіння. Потвора, як бог задля маскування або з притаманним йому почуттям гумору надділив янгольською зовнішністю. Та навіть постійний рух на підвищеній швидкості їй не допомагав. Здавалося, запізнення були генетично закладені в її ДНК-карту. І що б вона не робила, наскільки раніше не виходила б із дому, результат виявлявся незмінним. Якось заради експерименту вона вирішила встати на дві години раніше. Експеримент скінчився тим, що у Світлани згоріла праска разом із вихідною сукнею. Зі стелі у ванні полилась вода. Від омлету, під яким вона забула вимкнути газ, залишилась сумішка. Умні, чорні і смердючі спогади, і врешті на зустріч вона запізнилася. Спочатку вона намагалася пояснювати. Не вибачатися, ні, бо навіть коли Світлана казала «вибачте», вона не вкладала в це слово і краплини каяття. Просто пояснювати. Та все, що вона говорила, звучало настільки ж фантастично, наскільки відповідало дійсності. Тому Світлана полишила ці марні спроби, прийнявши як данність те, що у неї є два виходи – або знайти роботодавця, який закриватиме очі на її постійні запізнення, втішаючись натомість працездатністю та старанністю, або жити на роботі. На щастя, Василь Петрович відповідав саме першому варіанту. А ще, за це Світлана його дуже поважала, ніколи не вимагав від неї того, що виходило б поза межі її службових обов'язків. Сподіваюся, Лано, результати є, обережно поцікавився директор. Тільки йому, та й то зрідка, дозволялося називати її скороченим Лана, не побоюючись пекучого погляду, зовні нібито м'яких, як оксамит сірих очей. Усі інші називали її Світланою, якщо, звісно, не прагнули зіпсувати з нею стосунки. Утім, такого наміру, крім Грицька, тут не плекав ніхто. Чи принаймні ніхто не наважувався декларувати це вголос. Ваш виклик застав мене за підписом дворічного контракту з Острайхфарм на постачання нашого нового антибіотику, вплив якого як алергену максимально знижений, і на використання якого в нас ще немає дозволу Мінздраву, сухо розсміявся Григорій. Світлана гідно промовчала. Звався білявий красень нордичного типу, що сидів по праву руку від Василя Петровича. Якби дехто частіше з'являвся на роботі, не підвищуючи голосу, промовив він, і в кімнаті запала така тиша, що було чутно падіння кожної краплини дощу за вікном, то цей дехто знав би, що дозвіл на препарат отримано більше місяця тому. А друзі-австрійці знають про побічні ефекти препарату, не вгамовувався Грицько, на якого відповідь начальника відділу експертизи дозволів та сертифікації медпрепаратів хоч і подіяла як холодний душ, проте полум'я, призирливої заздрості все ж не загасила. Як знають і те, що не існує антибіотиків без побічних ефектів, відрубала дівчина. Директор схвально захитав схожою на більярдну кулю лисою головою. Чудово, грандіозно. Василь Петрович не втримався і аж вирискнув від захоплення. Як вам це вдалося, моя люба? За Ойстрах Фарм ми ганялися три роки. Фірма норовлива, мов дикий мустанг. Кращі менеджери зазнали поразки. А ви за два тижні такі блискучі результати. Ви просто мах. Чарівниця. Гірка усмішка торкнулася в уст Світлани. Легко бути чарівницею, коли тобі всього 25, ти маєш гарну фігуру і витончене личко. Навіть норовливі мустанги-чоловіки. Усе до нудоти легко. Ваші досягнення, моя Люба, неодмінно відіб'ються на вашій зарплаті, сказав нарешті директор те, що вона хотіла почути. А тепер продовжимо. Як я вже зазначив, співпраця із західними регіонами нашої країни є нагальною проблемою і вимагає перспективу рішення. Нам повинно бути соромно за відсутність зв'язків із тою ж Галичиною, Хмельниччиною, Івано-Франківщиною. Ми підписуємо угоди та контракти з іноземними країнами, а в межах своєї рідної існують білі плями і бу-бу-бу-бу-бу. Світлана закинула ногу на ногу і абрикосового кольору спідниця безсоромно поповзла вгору, відкриваючи для огляду струнки стегна. В роті у Григорія пересохло, погляд, спрямований на дівчину, був заздрісним і хтивим водночас. Як ти тільки не мерзнеш, пошипке, щоб не почув директор, запитав він. На дворі плюс один, злива і волога, а на тобі шовковий костюм. «Не боїшся дещо застудити? Якщо ти не застудив язика, плескаючи ним без зупину. Теж доволі тихо, але не впустившись до шепотіння, відказала вона, то мені нічого й боятися. Грицько замовк. Виявляється, Світлані відомо, що про неї кажуть на фірмі. І це, судячи з усього, її не обходить. Не дівка, танк. Предо мити, заплющивши очі і не дивиться, що там тріщить під чобітьми. Гілки чи голови?» Що ж? Колись це їй неодмінно відділяється. Штучні перепони бубонів тим часом директор. Ми, як найбільший виробник ліків, контракти з Польщі, Угорщина, Чехія, Австрія, Німеччина, а половина України – стратегічний ринок збуту. То хто поїде у відрядження до Львова? До Львова? Грицько пересмикнув плечима, ніби від холоду. Тільки не я. По-моєму, крізь зуби дала Світлана, тебе ще ніхто туди не посилає. І слава Богу, вони там усі схиблені націоналісти. Говорять лише українською. Яке паскудство, підхопила дівчина. Таке враження, наче вони українці. А на твоєму місці? Я б посоромилася превселюдно зізнаватися у тому, що ти манкурт. Учі рідну мову, Грицю. Я десь чула, що навіть мавку можна навчити кільком словам. У тебе є шанс. Григорій стипив зуби і порахував до десяти, щоб трохи заспокоїтись. Скандал – це останнє що йому зараз потрібно, тим більше із директорською улюбленицею. «Витримка і малодушність – різні речі, підбадьорював він себе. Різні речі, різні. І він не буде сперечатися, не хоче, подумки констатувала дівчина, на всі зуби усміхаючись генеральному директору. Грицько не хоче вчити жодної мови. В нього і російська кульгає на обидві ноги. А от її Світлану він хоче. Хоч би як не старався це приховати. Хоче» і ненавидить за свої бажання. Та швидше на вербі вродять груші, ніж вона з власної волі опиниться на одному гектарі з цим покитьком, у якого очі розміром зі шпилькову голівку, мозок, як у колібрі, і ніс, вічно задертий до гори від неіснуючих перемог. Відчуваючи, як їй закортіло тріснути по цьому керпатому, хвалькуватому, загостреному носу кулаком, Світлана стиснула руки, так що нігті вп'ялися в долоні. Одночасно з цим Василь Петрович сказав, що ж добровольців немає. Тоді Світлано? В його голосі чулися запитальні і навіть прохальні нотки, але Лана знала, що це лише дане навічливості ввічливості і хорошому ставленню до неї, його надії і певною мірою фаворитки. Накази, а попри всі запитальні знаки, це був саме наказ, обговоренню не підлягали. Та й чому бій не розвіятись? Бачить небо, вона це заслужила. Лана кивнула на знак згоди. Ну що, отримала? – в'ідливо спитав Григорій. Попресься тепер під свята чорт знакуди. куди, ще й сама самісінька. Є на світі справедливість. Повні гарно окреслені рожеві густа дівчини заворушились. Вона заспівала, не вимовляючи слів, та в них і не було потреби, бо Григорій, якому присвячувалася беззвучна пісня, знав їх на пам'ять». Грицько гидкий, грицько бридкий, цур тобі відв'яжися, пек тобі відчіпися, божевільний. Грицько замість тицька, як в оригіналі, сватання на гончарівці, невмируща класика, що б її. І знаєш, відьма везуча, чим його допекти. Її останні досягнення – контракти з Ойстрахфарм – це така перемога, на дивіденди від якої можна жити років 10. Чорти б забрали цю спокусливу годюку, вона до кожного вповзе в душу.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 Василь Петрович був глибоко віруючою людиною. Він належав до Риму католицької церкви, але поважав свята усіх без винятку християнських конфесій. Тому серце в нього аж країлось від однієї думки про те, що його дівчинці, його сироки і улюблениці доведеться замість святкування Різдва їхати, бо знав, в які святи і працювати.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 «Лано, сподіваюся, ви не планували на Різдво чогось особливого?» Дівчина всміхнулася, ковзнула поглядом по білявому красенню, який все ще стояв біля вікна. «Ні, нічого такого, рівним голосом», – відказала вона. «Самотнє Різдво, що може бути гірше? Я навіть рада, що буду в дорозі». Нордичний блондин із підкресленою увагою втупив очі в мокру ялинку, що росла на клумбі за вікном. А Василь Петрович похитав головою. «Заміж тобі треба дитину».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 У нього що, нежить? Егеш, французька. Блондини червоніють легко і помітно. У Валентина запалали навіть вуха. Пан Стоян закашлявся, марно намагаючись замаскувати сміх. «Ти що собі дозволяєш?» – прошепів Валентин, наздогнавши Лану в коридорі. Вони вже попрощались з директором, отримавши від нього цінні вказівки – короткий усний нарис про підприємство, на яке мала їхати, деякі особисті враження про керівника Галич Медсвіту Яницького Олексія Даниловича, а також невеликий різдвяний подарунок – ажурний білий светр. «Там устояна на нараді озвався блондин. Ти так дивилася на мене? Хотіла щось спитати?» В серці улани щось кольнуло. «Хотіла. Про твої плани на Різдво. Та тепер це вже не суттєво, чи не так?» «Це завжди не суттєво», – відрубав Валентин. Синіючи від роздратування, немов той пан, чия борода міняла колір перед черговим убивством надто допитливої жінки. Усі свята я проводжу з дружиною та сином, із сім'єю, і тобі це відомо. Бац-бац, здається, ляпа здістала вона. Так тобі і треба, добра самаритянко. Головне для чоловіка вчасно згадати, що він одружений. Я рада, за тебе, а ось за твою сім'ю не дуже». Гей, Лано, крик начальника експертного відділу наздогнав її вже на сходах. Що ти хотіла цим сказати? Тільки те, що сказала Валю, пробурмотіла вона, уже не переймаючись. Весела Горіздва! Ви слухали сторінки роману Наталки Шевченко «Містичний вальс». Читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова. Передачу підготувала Ніна Герасименко.